Pista 10. 41. Și nu mi se ceru mare lucru. După ce soarele era sus, spândite de câțiva nori iernatici, unul din indivizii ce mă vizitaseră împreună cu falsul meu frate, îmi aduse câteva foi pline de o caligrafie măruntă, explicând-un foarte sumar că e o conferință pe care urmează să o rostesc în fața celor ce lucrează pe lunga și în îngusta fâșie dinspre mare și zidul abrupt. Ieși afară la lumina zilei și privi cu nesat, marea pe care nu mai văzusem de mult. Aș fi vrut să o încalez în plămâni, s-o beau toată purificându-mă pe peretele de stâncă prinde uși, înalt, mut dușmănos, și la margini câinii, așezați pe din apoi, cu urechile ascuțite și cu ochii de sticlă. O turmă de bărbați și femei, în haine pestrițe, spărau în butoaie de lemn, o semintă omenești, frecându-le cu perii mari și așezându le după aceea în rădițe de lemn. Mai departe se vedeau alți spălând lână. le -am adus aminte de cimitirul bisericii negre, gropari, cadavrele dezgropate și O trompetă se auzea vac undeva, probabil de cealaltă parte a promontoriului. Începui a ceti cu glas tare textul pe care îl primisem, plimbându-mă printre lucrătorii ce nu-și încetau nicio clipă ocupațiile, ca și când n-ar fi auzit nimic. Conferința avea ca temă relațiile dintre devoțiune și excitațiile senzoriale și era alcătuită aproape în întregime din citate, legate între ele prin fraze rudimentare. După ce o sprăvi, individul care îmi dăduse textul, îmi făcut să o iau de la capăt și astfel citi până după orele prânzului, când Încetă și oamenii se întoarseră brust în bord de Așa trecură câteva zile încordate pentru mine, care așteptam vești îmbucurătoare, placide și incolore pentru ceilalți, ce nu știau și nu așteptau nimic. Timpul se menținea și el în color, zile decolorate de iarnă, zăpezi murdare, corbi, câini, pescăruși, marea cu dințe de cașalot și cu piele lucioasă, orizontul încornorat în noaptea de primul pătrar al unei lumi șterse. În lipsa altor texte am continuat acea aceeași conferință, după care învăluit în coșul meu de iepure, rămâneam singur, afară, Marea, până când întunericul meu ascundea cu desăvârșire. Veștile făgătuite de fostul gropar întârziau să apară. Tânărul evreu ce trebuia să se fie aflat acolo, pe undeva, nu se mai arătă nici el. O stare de tensiune se simțea totuși, chiar și în acel loc, de pustie și mizerabilă recluziune. Până și cei câțiva cerșetori, voinici și câinii dresați, păreau apatici, lipsiți de elan, terorizați de râncezeala unanimă și de veștile ce nu mai veneau, ori numai de bănuia la obscură a unor vești, ce vor fi în aer. Până când, într-o dimineață, se auzilă de cealaltă parte a promontoriului aclamații, urale și muzici puternice, urcare în văzduh, ajungând până la noi. Cetindu-mi conferința, eram tocmai la un citat care vorbea despre puterea inalienabilă a instinctului, în condiție de claustru, și mă opri o clipă, dar individul care-mi dăduse texturi și mă urmărea pas cu pas în timpul activității, îmi făcut semne energice să continui. Pe chipul său deslușit totuși o neliniște care îmi confirmă bănuielile. Așteptatele vești, sosiseră, erau din polo. Nu putea trece prea multă vreme până când urma, într-un fel sau altul, să le aflu și eu. Și semnele începură să se ivească în după-amiaza acelei zile. Îmi spălisem activitatea și ca de obicei stăteam înfășurat în cojoc, privind în larg, respirând aerul mării cu bucuria ochnașului ce simte planând deasupra lui, o amnistie iminentă. Nu știu de ce mă bucuram. Poate că oamenii sunt ziliți, din când în când să se bucure fără sens, fără motive și fără să vrea. Dintr-un bord ce comunica de sigur cu galeriile subterane, ieși un grup de cerșetori voinici, în mijlocul cărora se vedea figura impunător. A unui personaj auster. În aceeași clipă din alte uși, nevălire indivizicilor însoțiseră pe falsul meu frate, întâmpinându-i cu proconeli slugarnice. A avut loc o scurtă discuție după care indivizii se repezilor la ușile tuturor bordelor, chemându-i pe locatar și la o adunare, strigând felurite slogane și arătând un entuziasm nemărginit. Din hrubele, acerea să bate în stâncă ieșiră o mulțime de echipuri hirsute, de troglodiți înspăimântați, așezându-se pe două rânduri în fața personajului auster și a sale. Cum priveam spectacolul, venind lângă mine cel ce îmi activitatea, rugându-mă foarte ceremonios să mă apropii și eu, căci va trebui să iau cuvântul în numele locatarilor, mulțumind pentru sprijinul și înțelegerea ce ni se arăta. Am fost poftit în mijlocul rândului întâi și, în data, personajul auster, tușind și drăgându-și glasul, început un discurs. A vorbit scurt, concis și oarecum limpede. Promontoriul negru era desfințat și pe locului trebuiau să înceapă lucrările de construcție. A unui mare muzeu al mării. Noi eram rechemați în cetate, unde ni se vor încredința alte sarcini, conform pregătirii și capacității fiecăruia. Riga de plânge erorile comise de către unii slujbași cu vedești mărginite. De pildă, dressorii nu și-au însușit o concepție largă creatoare, și astfel chiar de curând câinii au sfârșit câțiva oameni, între care numiți și pe fosta mea proprietăreasă. Așadar, n aveam să o mai văd niciodată. Și îmi părea rău că o mai mai aici și că nu rămăsesem cu imaginea ei. Din noaptea aceea, petrecută furtiv în odea mea de odinioară. Furată de gânduri, n-am mai urmărit cuvântarea ce s-a încheiat de altfel repede. Când mi s-a dat cuvântul trezită din gândurile mele, în îngrabă câteva pasaje din conferința citită de mine, pe care le învățasem pe din afară, apoi adunarea lor sfârșit, începură pregătirile de plecare. Mie mi s-a în bordei haine de sac, dar noi și de bună calitate, peticite cu bucăți de piele de porcă bine tăbăcită, cisme de piele și o cergă de lână, ca să o port în spate, apărându-mă de frig." Cerșetorul voinic ce mi le aduse să mă rugă să fiu gata, căci mă va conduce el însuși spre oraș. Mă gândeam încă la sfârșitul fostei mele proprietărese. Când porneam la drum prin galeriile subterane, îmi dădui seama însă că despre tânărul evreu nu aflasem încă nimic, nu-l descoperisem printre toți cei adunați și nici printre morți numele lui nu fusese pomenit. 42. În oraș, schimbările nu se puteau vedea și deocamdată imaginea de ansamblu era aceeași. Tabăra care triumfa se organiza mereu adunări publice, unde oamenii ei își acuzau fără a-i numi adversarii, atribuindu-le erori grave și folosind formule bizare. Viziune romantică, cultivarea spiritului imanent și mai ales exaltarea valorilor individuale. Iată ce li se reproșa. Participanții bădeau un anumit entuziasm. Se pronunțau numele celor ce fuseseră, din păcate, uciși fără motiv și memoria lor era măgulită cu vorbe generoase. Am tresărit auzind printre ele și numele meu, dar mi-am dat seama că uitase să mă șteargă din evidența decedaților, unde figurasem în ziua când, sosit pe promontoriu, fusese îmbrăcat și pregătit pentru catafalcul din Biserica Neagră. Faptul că ulterior renunțaseră la mine le scăpase probabil. Cum, după asemenea discursuri, se dădea cuvântul unor participanți din mulțime, îl auzi pe unul din ei, evocându-mă foarte elogios, subliniind devotamentul meu pentru cauza legii, abnegația, competența, loialitatea. Spre stuparea a mea care mă crezuse mă un casi necunoscut, vorbirea și alții în același spirit, și s-a creat un curent de simpatie în public. Primul care mă evoca să-a propus pe un ton foarte vindicativ să se păstreze un minut de reculegere, ca omagiu adus memorii mele. După ce expiră minutul, îmi făcui loc printre oameni ca să-l pot vedea mai îndeaproape, era tipul sordid. În imediata lui vecinătate, risipiți printre lume, îi zări pe emulii săi credincioși, fiecare străduindu-se să pară singur, să pară anonim, cineva din mase. Dar ceea ce mă uimit cu desăvârșire a fost prezența unei alte persoane. Printre conducătorii adunării strânși cu toții pe un mic podium, recunosc ușor chipul fostului gropar, ce mă vizitează cu câteva zile în urmă, în bordeiul meu de pe promontoriul negru. Și deci știa la fel de bine ca mine că sunt în viață. Cuprins de revoltă și de o indignare oarbă, am făcut atunci un lucru care m-ar fi putut costa scump. Am început a striga violent că e o imbecilitate, o bătaie de joc, că sunt viu în ciuda canalilor și alichel. Care m-ar fi dorit în lumea drepților, că totul e o farsă, o mizerie, ca așa numitele schimbări. Reacția masei nu m-a favorizat, însă. Au izbucnit urlete, injurii la adresa mea, am fost taxat de provocator, dușman, înapoiat și ostil noilor direcții, spirit egolatru, descompus, antisocial. Ca din pământ se -i viră doi ceșetori voinici, înșfăcându mă discret și scoțându-mă din mulțimea participanților, ce continuau să vitupereze împotriva mea. Intervenția lor mi-a fost salvat căci mulțimea sureșcitată m-ar fi sfârșiat fără îndoială. Cerșetorii mă târâră după colțul primei străzi, ce pornea din piața unde se despășura adunarea, abandonându-mă apoi cu dispreț și aruncând un, un... carătă de aici mai repede până nu te vede lumea. Am stat o clipă ca să-mi revin. Eram descumpănit, în negru, și mă simțeam ca un stârf. Am luat cu amândoi pumnii zăpadă presându l la tâmple. Zăpada era murdară, apoasă, căci nu mai ninsese cine știe de când. Era dezgheț și aerul avea iz de putregai primăvaratic, înșelător și otrăvit. Un hazard impenetrabil vrusese să nu fi fost atunci, la venirea mea pe promontoriu, jerfit pe altarul bisericii negre, și cel ce îmi luase locul e acum de pate, printre oase bisate și capete fără trup, în tărâmul de nicăieri, unde apele acherontice poartă bănuielile și spaimele viilor. Și e poate mai bine așa, sau e așa fără niciun mai bine, sau e doar poate. Porniți spre casă fusese încazat provizoriu într-un imens internat, o clădire masivă care adăpostise cândva principala sinagogă a orașului, o singură încăpere fără sfârșit, plină de paturi înguste, unde se pripășeau noapte de noapte, cei încă aflați în așteptarea unui rost, lume de adunătură, abia luată în evidență. Dimenea nu și avea patul său. Când te întorceai, cădeai pe primul pat liber care ți ieșea în cale, urmând să-ți aparțină în noaptea aceea. Am ajuns târziu, după ce îmi nenumărate străzi. Mai întâlnisem câteva asemenea adunări prin diferite colțuri ale orașului, cu oratori vorbind despre schimbările ce trebuiau făcute, promițând o ameliorare și mai sensibilă a traiului și exaltând grija permanentă a ligii pentru bunăstarea și progresul cetății. Amestecându-mă prudent printre oameni, ascultam diversele zvonuri ce început să răsă circule. Aflai că servitoarea fusese dezavoată și că nu mai conducea activitatea promontorului alb, unde se vorbea insistent despre venirea altui diriguitor. Vestea în edumerii, deoarece știusem că își schimbase poziția, trecând de partea taberei ce triunfase, dar alții și opteau că, în realitate, nici nu mai era în oraș. Fugise cu un capitan de corabie străină și cine știe unde îi vor fi strălucind ochii. Era așteptată și numirea unui alt șef al Justiției, în locul celuilalt care fusese montat disciplinar ca portat de noapte la bordelul pentru marinarii străini. De data aceasta n-avea să mai fie niciodată reabilitat și când muri peste câțiva ani, în necrologul publicat de Academie, nici nu se pomenea că fusese cândva șeful justiției. Răinternat, alte zvonuri, unele lipsite de orice noimă, altele părând a fi mai curând, dorințele obscure ale celor ce le răspândeau. Le ascultam trântit pe pat în întuneric, cu gândul la nimicul din care, a nu știu câte oară, urma să se reîntrupeze viitoarea mea existență. 43. În zilele care au urmat, lucrurile se restabiliră, relându-și treptat cursul și toate intrară normal. Schimbările radicale începură să-și arate efectele. Bătrânul profesor, pe care nu-l mai văzusem de mult, devenise președinte de onoare, fusese decorat și își inaugură seria de opere complete ce avea să se tipărească ani de rândul, unele lucrări relundu până la completarea numărului de volume prevăzut. A avut loc mari serbăci ale arteror și tipul sordid a fost aclamat pretutindenea, pentru spiritul său de revoltă și de neconformism, fiind în cele din urmă însărcinată de ligă să se ocupe de educația tinerei generații. cei rămăseseră fideli, jubilau public și insolent și alții, destul de mulți, le sporiă numărul. Hermafroditul însă nu se vedea nicăieri. Unii spuneau că suferise un traumatism grav, chiar în zilele marilor confruntări, când fusese violată de tabăra adversă și în prezența s-ar afla undeva în străinătate, în grija unor medici iluștri. Alții pretindeau că întreprinde o călătorie de studii, împreună cu fica unui înalt personaj auster, care din perversiune nu se putea lipsi de el. În cele din urmă, ambele variante se dovediră adevărate și, întors, Hermafroditul, felicitat oficial pentru intransigența și tenacitatea lui, a fost uns ca șef al justiției. Cei ce luaseră parte la primirea lui povesteau că venise într-adevăr însoțită de fica respectivului personaj auster, semn că fusese ră împreună. Numai bătrânul general, neputându-se obișnui cu gândul că nu-l va mai avea vreodată la dispoziție, fusese surprins asupra faptului, chiar la banchetul dat cu ocazia instalării Hermafroditului really și dacă cerșetorii voinici, care erau de gardă în noaptea aceea, n-ar fi alergat prompt la țipetele disperate ale noului șef al justiției, l-ar fi violat fără niciun scrupul în vomitoriul unde îl pândise. A fost o scenă dramatică, fica personajului auster aleșinat și bătrânul general a fost silit ulterior să se retragă din multiplele sale posturi, după ce, bineînțeles, pusese sărbătorit cu toată deferența, cum îi se cuvenea unui om din vechea și eroica generație. Toate acestea le-am aflat de la foștii Mulți ai sordidului care îl repudiaseră și continuau să trăiască în pivnițele Palatului de Justiție, în ciuda refuzului lor total de a mai activa ca exponenți ai opiniei publice, manifestându-și indignarea la diversele procese după indicațiile de rigoare. Deși refusese cândva coleg și prieten, odată instalat în noua lui demnitate, hermafroditul îi chemase, cerându-le să-și revizuiască atitudinea sau să părăsească neîntârziat pivnița, ceea ce și făcură, înjurându-l grav, încât puțin psi să nu fie închiși. Dar, cum toate erau încă la început, oamenii noilor tendințe se pereau deocamdată de asemenea acte. I-am întâlnit pe chei unde mă plimbam toată ziua, căci, după atâta vreme, rostul întârzia încă să mi se precizeze. Se stabiliseră cu toții în bastionul ruinat, își improvizaseră acolo un adăpost precar și stigau în gura mare că singurul lor gând Ia acela de a pleca în străinătate, odată ce să ar fi un prilej. Dar, prin cuvintele lor, circula o undă de zadănicie, o ceață, un dor de neant. Străinătatea lor era un mică erhidal, o lume inexistentă și imposibilă pe care o învoci fără să o știi tu însuți și fără să crezi în ea. Lume născută din sentimentul că mizerile tale trebuie să-și aibă antipodurile undeva într-o geografie lucrată de refulările și nostalgiile tuturor dezmoșteniților. Dar are propria mea străinătate, la care nu renunțasem niciodată pe de întregul, unde va fi sărășuind? 44. Iată în sfârșit și ziua căpătuirii mele, pe care obosisem să o mai aștept. E dimineață, afara a început a ninge încet încă de cu noapte și când mă trezi, o priveliște albă mi se înfățișă dinaintea ochilor. Părăsind internatul cu intenția de a face o lungă plimbare pe cheiul nins, mă întâmpinară doi ceșetori voinici îmbrăcați cu o anume acuratețe, foarte comunicativ și de o politețe ireproșabilă. Îmi dă dură o invitație, un plic mare, elegant, apoi salutându-mă se îndepărtară grăbiți. Înăuntru, pe un carton alb pânzat, scria Liga cerșetorilor, vă roagă să aveți amabilitatea de a trece în după amiaza zilei de azi pe la sediul ei central. Am găsit sediul în aceeași clădire, modificată însă în interior, mai fastoasă și de un bun gust evident, aproape pretutindenea. Majordomul foarte stilat, mai tânăr, cu o perucă pudrată ireproșabil, cu avarele mai sumptoase, tablourile ce împodobeau pereții, reprezentând scene erotice, păreau opere ale unor artiști remarcabili, unele fiind mai recente, cu o bădită pecete modernă, foarte îndrăznețe în suflirea lor pornografie. Am fost condus într-un salonaj intim, unde o funcționară, deschizând ușa mică ascunsă în peretele tapetat cu brocat, mă poftind în baia alăturată. După ce m-am îmbăiat, reintrând în salon, funcționara mi-a servit o băutură exotică și m-a invitat în încăperea aflată de cealaltă parte, unde personajul auster ce m-a aștepta era fostul gropar. Întâlnirea mea a fost penibilă după scena de la adunare, dar omul din fața mea nu părea deloc să încerce același sentiment. Abordând discuția cu aplomb și după câteva întrebări genante la care nu i-am răspuns, început să-mi reproșeze conduita mea la adunarea respectivă pe un ton amical, dar și cu o notă de superioritate în glas. Jignisem grav sentimentele cele mai nobile ale mulțimii. Sunt convins că îți va fi greu să înțelegi și să accepti spusele mele. Dar în asemenea am ceea ce e important nu sunt măruntele noastre adevăruri personale, ci setea de adevăr a mulțimii și sentimentele generoase care îi sufletesc pe oameni. Când lumea e înălțată spre sferele sublime ale mâhnirii și compasiunii, e stupit să-ți schibi existența, să-i sfidezi pe toți, strigându-le cu brutalitate. N-am murit, exist, sunt aici și n-am nevoie de o magie. Postume. Ai anulat cu un singur gest în echipzrit tot ceea ce mă străduisem să fac pentru tine, și totuși, încheie el triumfător, vei vedea îndată că am reușit să-ți rezolvi situația. Lunt, de data aceasta, un ton mai graf, îmi spuse că mă așteaptă o activitate frumoasă în cimitirul de la Biserica Neagră, unde voi locui într-o odaie din casa paracliserului, având toate condițiile de a-mi pune în valoare calitățile, altfel cunoscute și apreciate unanim. Mă voi putea ocupa acolo și de artă o nouă viziune, mai modernă, mai originală. A vorbit mult, dar nu mai puteam urmări. La sfârșitul întrevederii noastre, îmi întinse un plic sosit pe adresa mea, de undeva din străinătate, specificând că nu-l deschisese nimeni, ca dovadă a încredere ce mi se acordă și a noilor maniere introduse în viața publică. În drum spre noua mea locuință, am deschis plicul și începui să citesc. scrisoarea era lungă și cel ce mi a trimitea era tânărul evreu Disbutise să plece îndată după sosirea mea în acel infern, unde îl văzusem în fugă ultima oară. Câte noutăți nu cuprindea scrisoarea lui. Servitoarea a într-adevăr, și treia într-un port sudic, de unde însă de câteva vreme dispăruse și lumea spunea, iar anumiți martori întâmplători atestau că fusese răpită de niște necunoscuți și apoi se necase, lăsând o scrisoare de adio. Tot acolo fusese zărită și fosta dansatoare, venită probabil pe urmele ei, împreună cu un grup de indivizi în care îi recunoscuse pe cerșetorii ce-o de obicei. Doi dintre ei rămăseseră în continuare și îi întâlnea mereu, având chiar impresia că îl urmăresc. Dar ceea ce mă interesase îndeoseb erau alte noutăți. De aici îmi scria el, cășătorii s-au înmulțit simțitor că în ultima vreme, la anumite ceasuri de după-amiază, orchestre de cerșetori colindă străzile sau se opresc prin piețe și cântă acostând cu tot mai multă îndrăzneală trecătorii, care în mod bizar începa să se deprinde să le arunce câte o monedă și manifestă chiar o anumită simpatie pe ei. Sunt zile când și unii oameni, remarcabili ai orașelor, se costumează în cerșetori și îi poți vedea stând câte o oră-două la capetele podurilor sau sub portalul vreunei biserici. Până și mie însumi, lucrurile îmi par pe zi ce trece, altfel decât le văzusem cândva, poate pentru că le privesc dintr-un alt unghi, ori pentru că timpul e mai presus de noi și ne silește să învățăm pe din afară toate cele pe care nu le putem înțelege. A înțelege înseamnă însă mai mult ca oricând a muri și în timp în ca și după moarte, se instaurează mai întâi un lung întuneric, din imperiul căruia cei ce se întorc sunt întotdeauna alții. Nu te mai gândi la nimic, nu-i invidia destinerea căror dănicie e înșelătoare. Statonicul și rătăcitorul nu sunt decât cele două jumătăți ale clepsidrei, ce plimbă prin ele, nemiloasă și impenetrabilă, nisipul de totdeauna, când plinul și golul sunt umbra celuilalt. Plinul și golul, plinul și golul, plinul și golul. Scrisoarea lui mi-a lăsat un gust rău și, gândindu-mă la toate cele cetite, nici nu mi-am dat seama când am ajuns, pomenindu-mă față-înfață cu paracuiserul, care, întâmpinându-mă, îmi spuse că falsul meu frate, devenit de curând șeful promontorului, îi atrăsese atenția în mod special să aibă grijă de mine. 16 a 10 a 1971.